Szervusztok, kedves hallgatók, aki úgy igényli annak, jó napot kívánunk. Kik kívánnak, Horváth Oszkár, én Puzsé Roberta velem szemben ülő úr, ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzin. SMS számunk, ahol lehet atrocitásokat irányítani felénk, az a 0630 20 10 909, és mindenki vigyázzon a szájára, mégpedig fordított irányban az első témákban is, ugyanis olyan kifejezéseket fogunk sorra venni, amelyekkel megpróbálunk egy-egy argót mondjuk televíziósorozatok vagy magyar magyarra szinkronizált filmek közben feleleveníteni, de nem sikerül, mert annyira elhasznált 30-40-80 éves kifejezésekről van szó, ami annak az embernek a szájából, aki ott a képen látható, nem szabadna elhangoznia. Ö a, az Index Cinematrixban megjelent egy nagyon jó cikk Inkei Bence Tollából, ö, ritkán látni egyébként mostanában az online ö, mindennapos cikk megjelenések között olyat, amiben látszik, hogy ennyi munka van, ö, összegyűjtött 25 olyan kifejezést, amire ez igaz. Mindjárt mondok példákat, és mindegyikhez gyűjtött egy-egy filmet, amiben ez elhangzik olyan kontextusban, ami rémisztő. És hát hadd ne menjek messzebb, mint a, mint a nagyobbik kereskedelmi csatornán futó rendszeres napi sorozat, ahol, ahol a, ugye az aloe Vera üzletelő italbolt üzletvezető, amikor éppen gengszterkedik az esti 7-8 órás műsorsában. hát kénytelen úgy beszélni, hogy azért azt láthassák még a gyerekek is. Érted? Mm -hmm. Amikor éppen a, a öléssel fenyegetsz meg valakit, akkor, akkor olyanokat mondasz, hogy enyje jampikám, ö, el lesz náspángolva a hátsód, érted? Ezt, ezt, ezt nem engedheti meg magának. Én azt gondolom erről, ö, hogy ö, ha nem tudjuk a nyelvet odaigazítani a beszélőhöz, akkor abban a műsorsávban az az a fajta beszélő az ne szerepeljen, érted? Tehát, mm. hogyha gengstereket, gyilkosokat, ö, forradalmárokat, ö, diktátorokat akarunk a képernyőre helyezni, akkor azt tegyük az hbo vagy, és legyen ebből több. Vagy, vagy helyezzük este tíz után? Én meg azt nem értem, hogy miért van szükség arra, hogy délután négykor, vagy háromkor, vagy fél hatkor, akkor, amikor még a fiatal ott van a képernyő előtt, gengszterek gyilkoljanak, meg fenyegessenek, meg védelmi pénzt szedjenek be, hogyha nem mondhatják azt, amit ők mondanának az életben, hanem azt kell mondaniuk, hogy azt a hét meg a nyolcát. Vagy azt kell mondaniuk, hogy a macska rúgja meg. Tehát ez a kérdés, hogy gangsterkedésre mi szükség van, ha nem lehet gangsterül mondani. E, e, e, e, és valójában arról van szó. Ez, ez az egész, ebből e nem az látszik, hogy, hogy itt egy tévécsatorna meg úgy általában többet akar mutatni, mint amennyit megszabad neki. Tehát, hogy ő itt, itt, itt gangsterséggel akarja eladni azt a műsorsávot, amiben nem szabad gangsterkednie. Hát csak szódával. Igen, de hát ez így milyen gangsterség? Tehát, hogy lehet ezt így innentől kezdve komolyan venni? Sehogy. Hát az ilyen gangstert másnapra egy új jelentkező kihívja, és üzekednek egy picit, és azt hiszem alul marad, hogyha a nyelvében él a gangster, ugye. <gül> nem mondunk olyat, hogy mit akarsz itt, te bohóc, vagy nem mondunk olyat, hogy cefetül érzem magam, Érted? Hm. Azt mondom, hogy kutyául vagyok. De, Á, de, de hogy dehogy mondod azt, ne próbáljuk meg megmondani azt, hogy hogy mondod azt valójában, mert akkor jön az, az NMHH, és annak következményei lesznek. Mi azt mondjuk a magunk részéről, hogy cseszd meg cimbora. Vagy azt mondod, hogyha, hogyha ő erre nagyon felhúzza magát, és úgy gondolod, hogy indokolatlan, hogy cigavér öreg. Öreg, öreg harcos. 0 30, 20 10 09, Írjatok nekünk olyan fáradt szlengeket, amelyeket használni inkább kínos, és talán jobb elkerülni. Minden káromkodás jobb, mint egy szánakozás. Én legalábbis így gondolom. Írt nekünk Bari Dávid a Facebookon, és azt írta, nem is érdekes, hogy mit írt, hanem elevenít egy rémrendes család epizódot, amiben az eredeti szöveget úgy mondja egy krapek, hogy... De. És akkor itt nem is tudtam továbbolvasni a kommentet, mert a krapek azonnal kiintegetett onnan, hogy teljesen mindegy, mi van még ide írva, elhangzott, hogy krapek, meg, meg manus, nem? De. Nekem a barátaim azt szokták a nyakamba varni, hogy van egy olyan 8-10 kifejezés, amit használok, és néha így egyszer csak kiesik a számból, és visszarepíti őket 1982-be. Az egyikről már kiderült, hogy mi az, ez a benya a benzinre. A többiről még nem tudom, itt nagyon szeretném, ha elárulnánk, hogy mik ezek. Mondasz olyat valakinek, hogy hapek. De azt szerintem a hapeket már amikor, amikor divat volt mondani, akkor is kínos volt mondani. Tehát mondjuk a hapsinak volt a hapek egy ilyen finomított formája. Tehát amikor valaki azt érezte, hogy a hapsi az, hát az nagyon slang. Hát az, nagyon, az annyira argó, hogy az embert már hajléktalannak nézik, és akkor legyártotta a hapekot. Az megvan, hogy minden évtizednek megvan a társadalmi norm, újonnan alakult norma szerint ciki Kicsinyitő képzője? Ugye a 2000-es években ez volt a Csi. Most ez az Y-ra végződő, mondjuk. Mm -hmm. És lehet, hogy előtte az volt, hogy Ek, és előtte meg az, az hogy Si. Érted? Mm -hmm. És ezt próbálta elkerülni, hogy ő, ő korszerűen képezzen kicsit, bármiből is. Szóval várjuk a, a, a fáradt targókat, olyanokat, mint a, mint a dörgés, meg mint a főcsődör. <gül> Olyat, olyanokat, mint a haversrác, vagy a hékás. <gül> Váljon meg a fákjás menet. Vagy a porba fingó. Itt van velünk a reszel. Itt van velünk srácom. A srácom. is a, a, a, a, olyan kellemetlen. Tehát olyan, olyan hogy, hogy azt érzem, hogy ez a szerencsétlen apuka, ilyen szánalmas apuka próbál a fia korosztályával haverkodni. És próbál azon a szinten laza lenni, és akkor azt mondja, hogy jó neked ez a kis bészból, Egy kis kis bészból Vagy egyedülálló anyukával ismerkedik, ugye elviszi valamilyen gyors étterembe, vagy bárhol ahol, ahol kijönnek 2300-ból két személyre, mert még nem lehet tudni, hogy megéri a befektetés, és akkor kérdezi, hogy van egy gyereked, és hát igen, van egy 12 éves srácom, és ezzel, ezzel akar arra utalni, hogy, hogy közel, az hogy közel ő... ugyanannyi, mint amennyi ő, tehát ő nem, is nagyon fiatal. Nem, ezzel arra akar utalni, hogy a srácom meg én, mi a legjobb bajtik, bajtik. Igen. igen. igen. Tehát ö, azt írja a kedves has, a, a, a, hallgató Ö, megmondom őszintén. Hát ezt nem pont erre gondoltunk, nem, nem tökéletes a megfejtés. A megmondom őszintén az, ott egyébként nagyon vigyáz, kezdődik a mondat, mert jó eséllyel hazugsággal folytatódik. A megmondom Igen. őszintén, hogy utána... Há... Miért kell különben felhívni rá a figyelmet? Ugye, ugye, egyik ugye kedvenc, hogy merül fel, hogy őszintén. Egyik kedvenc témánk az, az, az ilyen kis frázisok. Ö, ugye, ez, hogy megmondom őszintén. Ö, mi is volt, ami hasonló? hogy ugye hogy hasonló, hogy miért szúrod le a mondat elején tényként azt, aminek alapvetőnek kellene lennie. Tehát akkor szólj, amikor nem őszintén fogsz beszélni. Elég érdekes. Reszkesetek betörőkben rengeteg szalonképes káromkodás elhangzik. Uh -huh. Hordel el magad, te alávaló vészna fráter, de amitől a legjobban kiborulok a 80-as évekből, te Strici. Jó, hát a reszkesetek betörökben ugye a klasszikus mondat az a, az a tartsd meg az apró, te mocskos állat. És ugye ezt én azt gondolom, hogy ez, ez így belefér ez, öt óráig. Ez normális. És ez egy gyerekfilm. Tehát értem én, hogy például... Ö, Mondjuk egy sorozat esetében funkciója van annak, hogy ilyen ö, szódavizezett ö, kifejezéseket használunk. Ö, egy gyerekfilm esetén viszont ezt legitimnek is látom. Tehát ne a műsor sávot szolgálja ki, hanem akkor azt vetítsék máskor. De hogyha a közönséget szolgálja ki, és ahhoz igazodik, akkor azt gondolom, hogy az ö, ak akkor ott ö, rendben tette valaki a dolgát. Kaptunk rengeteg SMS a 30, 20, 10, 909-es SMS számunkra. Így vagy úgy, de énekelni fogsz, különben véged. Ez ugye, a, ez ugye a vallatás során hangzik el, amikor kisgyerekek is jelen vannak a vallatáskor, ilyenkor filmon vallatnak. Így dönti el a vallatot fél, hogy na úgy néz ki, hogy ezt megúszom. Már nem emlékszem, melyik filmben feliratozták DiCaprio fakja alá, hogy a rossz sebbet. Hát igen, a rosszabb az ilyen, de, de egy csomó ilyen van, hát hogyha belegondolsz a, az, hogy mondjuk amikor azt mondod, hogy azt a hét meg a nyolcát, az abból lett, hogy azt a hétszentségét, ugye? Uh -huh. De a hétszentség az a római katolikus egyház számára, és így hát a Magyarországon lakók mintegy 70 a számára azért úgy problémás szentségelni, ugye? Hiszen a, ezek a szentségek, ezek ugye szentségek. Hmm. És ezért, ezért úgy csinál, aki mondja, meg úgy csinál a közmondás, meg úgy csinál a népnyelv, mintha mondat közben jutott volna eszébe, hogy hoppá, ezt nem szabad így folytatni, azt a hét, meg a nyolcát. Hát a kutyának a fája sem véletlenül, igen, a kutya nem a macska fája. A fája. Fája, igen, és nem véletlenül nem, nem a kutyának a lába. Há, igen, jó, igen, az tehát, nem, nem véletlen. Ö, azt írja, a kedves hallgató, legendás fordítás, kipurcanta Csősz anyának egy szót se. Uh -huh. Ö, filmhez kapcsolódik, Papnándor küldte a Facebookon, hogy a Star Wars szinkronjában hangzott el a vén salabakter kifejezés obi és azóta is gondolkodik, hogy mi lehet a salabakter, vagy ki, vagy hol. Sziasztok, az van, hogy a kereskedelmi tévék kivágják az ölési jeleneteket a filmekből, csak a 12-es karika érdekében, kérdezi Zsolt. Én csak azt nem értem, hogy ehhez hogy van joguk. Én egyszer megnéztem valamelyik kereskedelmi tévén a Profit, a kedvenc filmem, és kivágták belőle az autósüldözést. Miért? Én nem értem. De hogy hogy van ezeknek a tévéseknek egyáltalán pofájuk ahhoz, hogy egy kész műalkotást így összevagdossanak, meg így összebarmoljanak, ez számomra egyszerűen érthetetlen. Hogy ilyen, és egyáltalán ehhez hogy lehet joguk? Mi, mi lenne, ha mondjuk egy kereskedelmi rádió egy számot leadna úgy, hogy a közepét kivágja? Mondjuk az első meg a harmadik refrént vágja be, a másodikat az verzével együtt kivágja, és úgy rendesen, rendesen, hát nem, nem túl jól, de azért valahogy úgy összevarja és kész. A novemberre én azért felhívta magára a figyelmet ilyen szempontból. Tehát az a 7 perces számból mondjuk négy és felett adtak le rendszeresen. Amúgy feltételezem, hogy. mert hogy van vannak ilyen értekezletek, hogy ilyen kellemes szóval éljek, ahol, ahol egy-két jelenetet maguk a készítők vonnak meg a nézőktől, csak a karika miatt, hogy egy egyel, hogy a, a PG-13 helyett följebb menjenek, egy, vagy lejjebb mehessenek egy másik ö, ö, ratingbe, vagy ilyen nézőközönség elé tárhasák a filmet, és elképzelhető, hogy televíziónál... Ö, módosítják az a zöld képernyő, amit időnként látsz filmek előtt, arra sokszor az van kírva, hogy ezt az előzetest például módosítottuk azért, hogy a most itt ülők közönségnek bemutathassuk mm. és ezt ők csinálják mm -hmm. Honnan származnak ezek? Honnan származnak ezek az eufemizmusok, mert ezek eufemizmusok valójában arról van szó, hogy indulatból mondasz valamit, de hát könyörgöm, pont azért nem válogatod meg a szavaidat, mert indulatból mondod, de ez egy olyan indulat, amikor megválogatjuk a szavainkat. Honnan származik el egyáltalán egy modor -modor az adtic? egy modoros indulat. Igen, de miért kezdünk el modoroskodni, mert válogatunk a kifejezések közül, mert jól kiakarjuk magunkat szabatosan fejezni, csak az indulat szó az pont nem a szabatosságról szól, épp az ellenkezőjéről szól. Mert ennek a gyökér hogy ha meg akarom keresni, mindenféleképpen a kádár rendszerben nyúlik. Én ebben az Acél György által diktált magatartást és az acél György által elültetett magvaknak a csíráit látom, ez az úgynevezett öncensúra. Tehát ez az, ahogyan Acél György elmagyarázta a magyar embereknek, hogy hogyan káromkodik a szocialista ember? Hogyan, hogyan káromkodik? A rendszernek szokása volt legyártani a komilfó káromkodásokat, meg a komilfó ö, viselkedést, azt a, azt a fajta magatartást, amit a MSZNP központi bizottsága támogat. És ha, mikor, ha azt mondanád, vagy azt mondtad volna még a... a régi világban, még a hortifasizmusban, hogy mocskos, arra most azt mondja a szocialista ember, hogy fránya. A prostituált, aki amire hát ugye ismerünk ennél trágára kifejezést is, ő az örömlány, és akkor mondhatod, hogy az örömlány életbe. Jó, ezt pont nem mondhatod, de értjük, hogy itt valójában arról van szó, hogy a rendszer legyártja a mi számunkra a káromkodások alternatíváját. Tehát a kádárrendszer ahogyan legyártotta a centrum mellé, a kicsinyugatot, a skálakópot, hogy Ahogyan legyártotta az MSZMP mellé a pluralizmus látszatát keltő hazafias népfrontot, ugyanúgy legyártotta a mocskos mellé a frányát, ugyanúgy legyártotta a pénz mellé a suskát, a pasi mellé az űrgét, és így tovább. Azt mondja Mada a Facebookon, hogy szerinte a Moszkva tér című filmben is benne volt az a kifejezés, hogy haversrác. Na de... Ö, ott ugye próbálunk visszahozni egy 1990-et, vagy 89-et, vagy mikor volt ez az érettségi botrány, amikor uh -huh. a, a film játszódik, tehát hogy ott a haver srát, az a az nagyon a korba illik, és hát talán pont ekkor voltak fiatalok a zenekarnak a szerzői is, akik azt, azt, azt írta azt, írta, azt írta Zaza, hogy van egy 20 rá, reméljük, hogy ezerről van szó, hogy a bombon a szövegírója is fel fog merülni oh, a diskurzusban. Bizony. Hát ez egy ilyen önbeteljesítő jóslat volt, Le, a te Kedves most már nem az... tehetjük meg, hogy nem beszélünk róla. Aranyapám, a ha időd, Pupák, ha, nya, ha, ha a gigám, ha folyik a sör. <gül> Tehát, hogy a, a bombon az az a zenekar, amelyik őrzi az acéli örökséget. Ők acél György bácsi, jó kis unokái. Ők nem fognak itt nekünk káromkodni, aranyapám. A bombon az az együttes, amelyik a dalszöveg íróját még valamikor a 60-as években bezárta a pincébe. És ő a 60-as években él továbbra is, és ott írja a bombon dalszövegeket. A 60-as évekbeli emlékei alapján. Hát, amit ő tud a fiatalságról, más kérdés, hogy azok az akkori fiatalok ma már nyugdíjasok. Én már többször, több műsorban. Több alkalommal meghirdettem a Szabadítsuk ki a szövegíróját mozgalmat. Itt is, most is arra kérek mindenkit, hogy gyűjtsünk, vagy legalábbis próbáljunk megtenni valamit, az, akár az ENSZ-nél, akár, akár bármilyen szervnél, hogy a szövegírója végre kiszabaduljon és találkozzon a mai fiatalokkal. Megérdemli a Manus szerintem ezt. Nem a perna hajder, hogy ezzel, ezzel büntetnénk szekény párát.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 azt írja nekünk, kis csákó. Azt írja nekünk, kapsz egy maflást, frászkarikát, öcsi sajt. Ú, az öcsi sajt a legmodorosabb, de a legaljasabb... Nem, nem, hát a kis csákót jelenti. De a legaljasabb, azt írja, csak Fridinek hívni Friderikuszt. Hát szerintem rászolgált. Ja, egyébként ez, ez egy nyomorult dolog, amikor valaki nyilvánosan valamilyen véleményt fogalmaz meg, és egy-egy politikai, vagy bármilyen jellegű, vagy média, vagy, vagy a, az oktatásban résztvevő előjárókat kereszt nevén szólítja, sőt, azon belül bece nevén. érted? Tehát, hogy amikor a, a miniszterelnököt vikizik, a, hogy, hogy jön ahhoz? És én ezt olyan szempontból mondom, hogy nekem tényleg se kutyám, se macskám a politika. De, va, de, de va, van olyan miniszterelnök, amelyik ezt kifejezetten élvezi, és el is várja, hogy fletózzák. Ja, el is de... várja, mert ő mindenki ferie. Táncolj, ferie. <gül> Tehát, hogy így azért ehhez is tartozik. Tehát, hogy biztos, hogy van miniszterelnök, amelyik kapcsán ez a ez sértő. De biztos, hogy van olyan, olyan becézgetés, amelyikhez meg tartozik miniszterelnök. Jó, a hír, legyárt egy olyan spotot, amiben táncol az ablak előtt, mint Jugrend a filmben, az nyilván igen. Szeretné, ha feri lenne, és egy vagyok közületek imidzselen. Mindegyik szeretné, de közben mégis a másik oldalról, akármit gondolok egy illetőről, ha ez egy megválasztott képviselője az országnak, akkor ne úgy gondolom, hogy egy valamilyen úrnak illik hívni nyilvánosan, és akkor otthon meg cserébe lehet mindenféle egyébnek. Basszus kulcs. Tótágas meszelő. De a tótágas az, az a kézenállás könyörgöm, igen. az nem, nem egy csúnya szónak De nem, nem, nem, nem, de ha azt mondod, hogy az a kép ott a falon tótágast áll, <gül> akkor már modoros vagy, érted? Tehát mm -hmm. akkor már, mert azt, mert azt nem így fejezed ki, csak ha modoroskodol. Amúgy Aztán... ez egy, egy szerény rasszista a kifejezés is. Ja, a tótágas. Ja, igen, ja, igen, olyan, mint amikor cigányútra megy a falat. Igen. Igen. Gavallér. Hmm, gavallér. Gavallér. Na az is, az is olyan, amit ma nem használom. Az a valamilyen pecér egyébként, a, amikor valakik úriembert, vagy urat vagy gavallért keresnek párkapcsolat céljára, akkor ők egy valamilyen pecérre gondolnak. És ne, igen. Löccincs Lötcsin, rá, cowboy. Ez És így, ez, így, ezt így a valami? pultnál tudod, igen, a pultnál mondja, ezt a, a csaposnak tudod, Aha. hogy löccincs rá, De A cowboy. csaposnak milyen jól lesik, hogy őt fölkáubojozzák, pedig ő egy csapos. Engem a fószer kifejezéssel lehet őrületbe kergetni, borzalmas, írja a kedves hallgató. Ezekről a szinkronokról a bombon kínos dalszövegei jutnak eszembe, hír a hát aranyatán. A más Igen, második nem... jelentkező a, a bombon megfigyelésre. Robi, ne légy már zabos. <gül> ö, Oszinak van egy sztoria a postáról, ami, ö, ami hát, ö, egyrészt frusztráló, másrészt tanulságos, és minket kifejezett ö, ö, következtetésekre mozdít. Nem is konkrét sztorim van, mert gyakorlatilag ez minden egyes alkalommal megtörténik veled, amikor beteszed a lábadat a postára, vagy szinte bárhová, tehát mondhatnám azt is, hogy az okmányirodába, csak ez, ez most a sorban állókra vonatkozik, az okmányirodában pedig én inkább az asztalok, ülő, asztalok mögött ülőket tudnám egy ilyen kis sztoriba ágyazni. Ugye beállsz, és minden olyan sorban, ami 5-6 emberből áll, már biztos, hogy lesz egy ilyen kis tumultust képző, szűk keresztmetszet, aki egy 15 percet áll egy 7 forintos bélyegér sokba és, és közben megkérdezi, hogy melyik sorsjegyet hogy kell játszani, meg hogy mi ez az, az érdekes sárga hogy kell kitölteni, nem baj -e, hogy ilyenkor jött tollal, vagy ceruzával kell írni, és közben mögötte elkezd ugye így a, a a, hát életkor szerint az egyre idősebbtől lefelé csorogva fortyogni egy kis gyűlölet, ugye egy ilyen nyugdíjas indítatású nénik az elsők, akik körbenéznek hiszen nekik van sürgős dolguk és sietnek, vagy esetleg mindjárt összeesnek ugye nem tudhatjuk és én már látom, hogy képződik egy ilyen kis lincs hangulat és, és szeretne összefogni egy, egy tömeg, de még egyelőre csak egyedekről beszélünk, mert nem szólalt meg közülük az első. És ilyenkor én nagyon összehúzom magamat, hogy csak ne szólaljon meg senki, mert bár én is nagyon szeretnék itt végezni, de ennél sokkal inkább nem szeretnék új barátokat szerezni arra a kettő percre, amíg együtt lincselünk meg egy szerencsétlent, aki szer annyi a bűne, hogy hülye. Ö, és... Ö, Hát előbb-utóbb megszólal az az egy ember, és akkor köré csoportosul a, a kis követő tábora, ugye, a, a valamilyen népi front, vagy ott mega, megalakul egy ilyen kis hát, hát egy, ott, egy angry mob, egy, a csürhe. Ott képződik a csürhe. Igen, egy CK, csé csürhe, csürhe képződés Igen. kezdődik meg, amelyre a reagens az első, vagy a, a, a katalizátora ennek az első megszólaló. És addig osztják, amíg az nem végez, és amikor a következő odalép, akkor már érzi a hátán a szemeket, hogy ő az új vad, hogy, hogy, hogy ahogy kilépett a kis nyájból az első bárány, és ahogy, ahogy odalépett a fénybe, befeketedett tőle, mm. ö, azonnal szét akarják tépni. És ezt majdnem mindenki minden postán sorban állás közben magában végigjátsza, esetleg elgondolja, hogy milyen cselekményeket tudna annak az illetőnek a sérelmére végig végrehajtani, és mindig. Ö, oldalra beszél, ugye, a, amikor így felteszi a költői kérdést a, a színdarabban valaki a, a negyedik fal felé fordulva, ugye nem szólítjuk meg a közönséget, de ugye az égbe mondjuk, hogy óvaj, miért tart ennyi ideig valakinek? ugye Nem mondom meg, hogy kinek, de nem azt kérdezi meg, hogy haver, srác, mi lenne, ha csipkernéd magadat, hanem, hanem valaki teljesen máshoz fordulva. Kiszól, ki? kiszól a jelenetből, Igen. ki a közönséget szólítja meg. Igen. Va, igen. Vagy k az olvasót. Képződik egy ilyen picike gyűlölet, és az ahogy végeztél, feloldódik. A bajtársaidnak annyit sem, mint ezt vissza, hogy, hogy akkor holnap újra fél hatkor így gyűlölködünk, szervusztok. Hanem, hanem így győztél, végeztél, és ennyi volt aznapra a, a heves érzelmed egyébként. Jó, csak ez rettenetesen szomorú. Szóval azt hiszem, hogy ugyanezeket a harcokat vívtuk meg az elmúlt században. Azt hívtuk úgy, hogy bolsevizmus, meg fasizmus, ugyanígy felképződtek ezek a csürhék, csak hát sokkal nagyobb csürhék, sokkal nagyobb eszmények körül. Az azt megelőző évszázadokban is nagyon-nagyon hasonlóan működött a világ, csak akkor vallásháborúk voltak ugyanezek. De azért azt látjuk, hogy ezek mindig is megvoltak, ezek a konfliktusok, csak sokkal jobban át voltak gondolva azok a témák, amelyeknek a mentén ezek a gyűlöletek ezek felfakadtak és akkumulálódtak és levezetődtek. És most meg azt látom, hogy ehhez már ezekhez a gyűlölködésekhez, ezekhez a napi gyűlöletekhez már nem tartozik semmiféle ideológia. Már nem kell hozzá semmi ideológia. Csak 5 perc várakozás egy sorban, meg valaki aki ott szöd azzal a lottóval vagy kenóval, vagy mivel, vagy sorsjegyjel. És ennyi, ennyi elég ahhoz, hogy a napi gyűlölet meg legyen. Ennyi elég ahhoz, hogy kicsiben újra képződjön a náci párt, a szovjet kommunista párt, hogy hogy újra képződjenek ezek a ezek a borzalmas, ilyen tömegeket becsatornázó ilyen, ilyen gyűlölet örvények, és ezek így kiáradjanak. Persze csak kicsiben, persze csak itt a sorban, de hogy valójában arról van szó, hogy a 20. században még tartozott valamiféle gondolat, valamiféle világnézet ezekhez a hétköznapi gyűlöletekhez. Tehát ha valaki gyűlölni akart, az tudott gyűlölni fai alapon, mondjuk a zsidókat. Tudott gyűlölni osztály alapon, mondjuk a kulákokat. Tehát, a, ezek a rendszerek, ezek megadták neki a gyűlölnivalót, és Me megépítették azokat a medreket, ahol hömpölyökhet a gyűlölet a megfelelő irányba, is, akkor ezekre ezekra a hát fújt. És, és utána el is rönt az a gyűlölet valamit. Tehát persze, mi, persze, ö, de ezek a rendszereket... senki, de... Mi ezt nem kívánjuk vissza. Világos, ezekre a rendszerek, ezekre a, ezekre a, ezekre a folyamak, folyamokra, ezekre a gyűlölet folyamokra, ezek a rendszerek erőműveket építettek, és ezekkel az erőművekkel meghajtották önmagukat, legyártották önmaguk küldetését ezekből, ebből a közgyűlöletből. Szó sincs róla, hogy visszakívánnánk a 20. századot rettenetes korok voltak. De az tény, hogy ahhoz a gyűlölethez még tartoztak szellemi vonatkozások. A mai gyűlölet ennél sokkal kistílűbb, sokkal pitjánerebb. Ez a gyűlölet ez már csak arról szól, hogy mindenki a közvetlenül mellette állóba mar bele, pusztán azért, mert öt percet vesztett aznapjából. Ami fontos, hogy ö, nem a gyűlölet hiánya az érdekes, hanem ahogy tegnap a normalitásról beszéltünk, abból mindig lefele és felfele is kilóg valami. Ha egy ilyen formátumú gyűlölet ö, aprózódott el, akkor a, a legendák, az istenek, a, a, a szellem, az ideák, a szeretet is ugyanígy aprózódik Világos, el. a szellem víz ki a világból. Arról van szó, hogy valaha ezt a világot eltöltötték ideák, feltöltötték ideák, és ezek, ezek az ideák elkezdtek, Elfogyni a világból is. mára már olyan mértékben elfogytak az ideák, hogy már rendesen gyűlölni se tudjuk egymást identitás alapon, vagy a másikért, már nem a másikért gyűlölöd a másikat, azért ami ő, hanem pusztán azért a helyi, értékét, a helyi értékért, amit éppen abban a sorban, azon a postán betölt. Valaha még az ideáknak nevük is volt. Ezeket az ideákat összefoglaló néven úgy hívtuk, hogy az Isten. Ugye ez még a premodern kor, a felvilágosodás előtti, vagy a forradalmak előtti kor, és akkor a napi gyűlöletet, vagy a, az emberi, emberiséget megszervező gyűlöletet, azt e köré, az eszme köré szervezte meg az egyház, meg az állam. Ugye ekkor az igazhitűek és az úgynevezett eretnekek közti küzdelem volt, az, a, az, ami, az ami mára a postán a, a sorban zajlik. Persze az eretnek nem hívta úgy magát, hogy eretnek, ő úgy hívta magát, hogy igazhitű. és a, a, a, a, az, igaz, az úgynevezett igazhitűeket hívta úgy, hogy hát azok a sátán harcosai, vagy a sátán katonái. Ugye ő, maga Luther mondta a pápára, hogy ő a sátán. Ugye aztán jött a felvilágosodás, és ez az Isten nevű, Idea, ez, hát ez Nietzsche szavaival élve, hát meghalt. Meghalt az Isten, megöltük az Istent. És hát a Biblia helyére került az enciklopédia. Az enciklopédia az három nagy eszmeáramlatot szabadított fel, ez a szabadság egyenlőség testvériség. Ugye ez a, ez a francia forradalom hármas jelszava. Ebből a három Eszmélyből, eszményből, ebből három ideológia született. A szabadságból megszületett a liberalizmus, az egyenlőségből megszületett a szocializmus, és a testvériségből megszületett a konzervativizmus. Ugye aztán a konzervativizmus is szélsőséges lett, ebből lett a fasizmus, a szocializmus is szélsőséges lett, ebből lett a bolsevizmus, és hát a liberalizmus is szélsőséges lett, és hát ebből lett a Wall Street. Ezek az izmusok, ezek már megadták a napi gyűlöletnek az alternatív lehetőségeit. Tehát te választhattad azt, hogy a zsidókat fogod gyűlölni, választhattad azt, hogy a bolsevikokat fogod gyűlölni, vagy választhattad azt, hogy mondjuk az osztályellenséget, a burzsoát, a kulákot, vagy bárki mást fogsz gyűlölni. És aztán szépen lassan ez is kimerült, ez is elhamvadt. Így, ahogy megyünk előre az időben, egyre gyengülnek az ideák. A szellem vész ki a világból, és a végső izmus, az izmusok kipukkadnak. A szabadság egyenlőség testvériség fogalmai elveszítik a jelentésüket, és végül marad az izmusok legvégső, kifakult, kiszáradt, Változata, maradéka, maradványállapota a jóléti sovinizmus. A jóléti sovinizmus, ami ténylegesen arról szól, hogy itt és most csökkenjen a rezsi. Itt és most szeretnék magamnak egy tányér, ö, egy tányér... krumpli levest, <gül> hogy kádár szavaival éljek. Itt és most, és a itt és most, aki az én krumpli levesemet. Aki engem a krumpli elválaszt, az gyűlölöm. Aki a krumpli levesemhez közelebb juttat, vagy nekem ide adja a krumpli levest, azt szeretem. Tehát az ideák olyan mértékben értékelődtek le, hogy gyakorlatilag leszálltak a krumpli levesbe, és ma már szétválaszthatatlanok. Sziasztok, Nóri vagyok Kelenföldről, és azt szeretem kérni, hogy játszatok valamit a puskás pefitől. Nori, büszkén nem teljesítjük a kívánságodat. Az a helyzet, hogy csak igényelzemét játszunk. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 jazzin. Nem szolgálunk, formálunk. Fuzsé Roberttel és Horváth Oszkárral a 90.9 Jazzin folytatódik az önkényes mérvadó, a második óránkban vagyunk. Az SMS számunk 030 20 10 909, és Whatsappon is írhattak ugyanerre a számra, valamint a Facebook oldalunkra. Eddig arról beszéltünk, hogy micsoda fáradt szlenk kifejezések hangzanak el szinkronokban, televíziós televíziósorozatokban, akár a közönség aláfekve, akár a megfelelő műsorsávnak megpróbálva idomulni, illetve arról, hogy a, egy sima postai állás során éljük meg a gyűlöletünket, ami a 20. században a világot forralta fel, és ez elaprózódott, ami nem volna baj, csak ezzel együtt az összes pozitív eszme és idea és szeretet és isteni dolog vagy legenda is széthullott, és ennyi a heves érzelem ma, amíg négy percig valakit a szemünkkel meg akarunk ölni, mert előttünk áll és elválaszt minket, ahogy a Robi mondta. Látni, a, de azt kell látni, hogy a kötődéseink is ugyanígy hullottak szét. Tehát hogy azt kell megnézni, hogy mennyi ideig tart egy átlagos párkapcsolat ma. Mennyi ideig tartott egy átlagos párkapcsolat a 20. században, és mennyi ideig tartott a 19. században. Nem olyan bonyolult, a 19. században egy életen keresztül tartott. A 20. században még mindig eltartott egy 20-25 évig. Most a 21. században átlagosan három év, négy év. Tehát látható, hogy az az idea, hogy... Házasság, az az idea, hogy szerelem, az az ideal, hogy temegén, hogy, te meg én, hogy ez, a mi, ez a mi szövetségünk, mert ez is egy ide, ez is egy szellemi entitás, ez is hogy elértéktelenedett, ez is hogy elvékonyodott, ez is mennyit ért, hogy elinflálódott már a három évre. A család is ilyen. Hány ember vett körül családi körben? száz évvel ezelőtt, és hány vesz körül most? Hány barátod van a Facebookon? Érted? 1200? És, mennyit ér és mennyit ér ebből egy barátság? Igen. igen. És mi volt a, ki volt a barátod akkor, amikor az első világháborúban a frontról ketten éltétek túl, és az mit jelentette a maradék 40 évetekre? És mi, és, és, és mekkora értéke volt egy találkozásnak a 19. században, amikor két napot utaztál, hogy valakivel találkoz, mennyit ért az a találkozás, és ott kellett lenned pontosan, mert ha nem voltál ott pontosan a megbeszélt időpontban, akkor elszalasztottad a másikkal a találkozás lehetőségét, és mennyit ér ma, amikor két gomgyomásra vagy bárkitől ráírhatsz, Facebookon ráírhatsz, egy SMS-t ráemélezhetsz, vagy rá vagy és még hat különböző formátumban küldhetsz neki üzenetet, vagy fölhívhatod telefonon, Mennyi értéke van ma egy ilyen találkozásnak, egy ilyen jellegű találkozás? Mennyit hordoz? Mennyit bír el? Mekkora intimitást képes elhordani? És vajon miért van ez így? Ki alakította így? Kinek az érdeke volt, hogy így tönkretette az ideákat? Biztos, hogy áll valaki. A következő témánk legalábbis a Konteo, ugye az összeesküvés elméletek, és azt próbálnánk boncolgatni, hogy mi a francért veszi valaki a fáradtságot, hogy kitaláljon egy új ilyet. Miért nem jó neki az összes eddigi, vagy miért nem megy el esetleg tudományosan utána nézni egy-két dolognak ilyen négy-öt éven keresztül, vagy, vagy kétszer-öt éven keresztül, csak így a mi meg tudománybácsi kedvéért? Hát én azt hiszem, hogy, a, hogy ezek, a, ezek a konteók, ezek pont a lényegüket veszítenék el, hogyha valaki komolyan és alaposan Körbejárná az adott témát. Azt mert... elméletnek hívnák akkor, nem összeesküvés elméletnek? Igen, de igen, de, de minél ijesztőbb, meg minél uh, horrorisztikusabb egy ilyen összeesküvés elmélet, annál beavatottabb vagyok én, aki tudok róla. Aki felhívom a te figyelmedet arra, hogy van ez az összeesküvés. És vajon nem ezért van az egész összeesküvés elmélet? Nem ezért, nem ezért konteózik mindenki? Nem ezért a a repülőt? Nem ezért mérgeznek meg minket az ételekkel, meg a repülőgép, nem tudom én, kondensz csíkjával, meg, meg, meg, a, meg nem ezért... Meg mit tesznek a sóba, meg a vízbe egyes emberek igen, nem, szerint? Igen, igen, igen, nem ez a... mobiltelefon a... sugárzása az, az, az irányítja a viselkedésed, és amúgy igen, mert igen, például és rávesz arra, hogy telefonálj, igen, és nem, nem És nem véletlenül, nem véletlenül okoz a mikrohullámú sütő rákot, a mobiltelefon rákot, és általában minden rákot. Ne, nem véletlenül, tehát senki nem jót akart azzal, hogy a mobiltelefonálást vagy a mikrohullámú melegítést létrehozta, hanem azt mondta, hogy hát figyelj, van itt ez a mikrohullám, legfőképpen arra jó, hogy rákot okozzunk vele. Mit tudnánk még vele csinálni, hogy a háztartásokba eljössön? Valahogy el kell adnunk nekik a rákot. Adjuk el melegítéssel a rákot. Igen? Melegít a a, a Jó, nem hívhatjuk így, hogy rákgép legyen. mikrohullámú sütő. Az milyen? Nagyon és a mikrohullám elintézi a rákot, plusz megmelegíti az ételt, a hülyék megveszik, és elrákosodnak. Ennyi. Ennyire jó terv. Na most miért van Ennyi. szüksége valakinek arra, hogy egy ilyen összeesküvés elméletet a fejében forgasson, terjesszen, hogy ezt másoknak előadja? És ez rögtön kiderül abból, ahogyan előadja. Hát amikor elmondja, hogy Tudod-e, hogy mire jó a, a mikrohullámú sütő? Ez Én... jó, mert a kérdésben benne van, hogy ezt valaki tudja, és lehet tudni, és tényt fogsz hallani a válaszban. És akkor erre így nézel, hogy így mikrohullámosütő, hát melegítésre való. Hát nem. Na, és, ne. akkor, erre, na és akkor erre jön a legrosszabb. Gondoltam, gondoltam. A lesajnálás, uh -huh. hogy apuka, hát ezt elhitt. És ezért, ezért, ezért a pillanatért van az egész összeesküvés elmélet. Ezért találták ki, hogy egy valaki, akinek önbizalom hiánya van, vagy aki frusztrált, vagy aki nem kapta meg a napi megerősítés adagját, itt most a másikról egy jókora adag energiát leszívhasson, és azt mondhassa neki, jaj, hát te ezt mind elhitted. És most jön az, amikor téged valaki valaki igazán beavatott, felvilágosít. Ő olcsón váltott jegyet arra, hogy tudós lehessen és szerepelhessen és a katedrára állhasson. Egy három mondatos vagy egy négy cikkes olvasás árán ö, kapja meg azt, amit mondjuk egy egyetemi tanár ö, 59 éves korára vív ki magának, hogy azt mondják, hogy jó, akkor rá most már odafigyelünk, mert neki eddig mindig igaza volt. Érted? És akkor te három blokkposzttal ö, megváltod a jegyedet a tudnont kell infon, meg a nem tudom de nem, de, nem erről szól, de, de nem erről szól a XXI. század? Hogy mindenki akar egy magas státuszt, de azt nagyon könnyen, nagyon gyorsan, nagyon olcsón, minden erőfeszítés nélkül. Tehát imponál neki az akadémikus, és akkor eljátsza a kis mikroközösségében az akadémikust. Ő lesz ennek a mókusörsnek az akadémikusa, és akkor ő ott előadja a saját baráti társaságában, hogy mi meg hogyan van, és eljátsza ezt a szerepet, mert itt ebben a kis, kis környezetben, ebben a mikrokörnyezetben ezt ő el tudja adni ezekkel az emberekkel szemben, ezen az intellektuális nívón itt ő akadémikuskodhat. Emlékszel azokra a feladatokra Matekból, hogy van, mit tudom én, kilenc pár zokni, abból három piros, három kék, és akkor legalább hány darab zoknit kell a fiókból kivenni, hogy biztosan legyen közte egy pár. Uh -huh. Voltak ilyen feladatok. Uh -huh. Hány ember előtt kell Konteót előadnod, és játszanod a mikroakadémikust, hogy az egyik hozzád vágjon egy tűsarkú cipőt, hogy te mit művelsz? Haver. Értelhet, hogy, hogy Én fetszöltem ebbe 15 évet nyolc különböző uh -huh. egyetemen a világban, uh -huh. és az, az első, az első mással hangzódnál megfejtettem, hogy, hogy uh, hülyeséget beszélsz. És ott ő az ő felkészültségével nyerhet. Tehát óvatosan majd amikor ma mentek uh, este valahova, és előadnátok egy jó konteut, olyan 3-4 emberig érdemes csinálni. De az élmény az ugyanaz. Tehát megkapott tőle azt, hogy uh, tudós lehetsz a, a kis uh, szemétdombon vagy a, a, a tyúkolban te lehetsz a kakas. Na hát valami esmiről van szó, és hát mi, mi, a, mi, mi a, a célja egy ilyen szituációnak igazán, amikor előadod azt, azt, hogy, ja Istenem, hát ez megint egy összeesküvés elmélet, és akkor erre ő mondja, hogy összeesküvés elmélet, még hogy elmélet, ez, ez az, az összeesküvés gyakorlata. gyakorlata, amit itt látunk. És akkor én, én igazán nem értem, és azt látom, hogy ugyanannyi ba, ugyanannyira akar valaki kb. Mike Tyson lenni, vagy Muhammad Ali lenni ma, mint amennyire Albert Einstein. Tehát az Albert Einsteinség is kb. annyit jelent, hogy hát elolvasok három-négy ilyen cikket, aztán okoskodom kvázi mint egy fizikus, vagy kvázi mint egy tudós, de, de a, a Muhammad Ali iskodás is annyit jelent, hogy kétszer lemegyek gyúrni, fölveszek egy atlétát, és izmozok, és előadom a na mi van, mi van, mi van! És, meg, és, és, meg, meg felfújod a magadat izommal, vagy esetleg bemőttetsz magadnak egy, egy párvírslit a vádlitban. Hát arról van szó, hogy senki nem hajlandó befizetni a fedezetét annak, uh -huh. amit ő ott einsteinkedni vagy Muhammed aliskodni akar. Valahogy ilyesmi van az Ákossal is, aki megcélozta magának, hogy ő lesz a sámán. Szeretne sámánkodni. A fedezetét ennek nem fizeti be, de azért egy... egy, egy, egy jó indián táncra azért telik. Az az érdekesebben, hogy bizonyos dolgokat, például anyagi javakat lehet hitelben így igénybe venni. Ugye előre élvezed és utólag kifizeted, de a szellemi nagyságot azt arra félre kell tenni, és idővel majd meg tudod vásárolni. Az nem megy hitelbe, az a bankban még nincsen ilyen termék, hogy te legyél Muhammad Ali vagy te legyél Einstein. Sziasztok, írja a kedves hallgató. Pesti rakparton a Lánchid alatt beszorult egy kamion, aki teheti kerüljön, írja Tomató. Hát de miért szorult be? Kinek az érdeke volt, hogy beszoruljon oda? Direkt szorulnak ezekbe. Várjuk a, a véleményeket. Vajon kinek jó az, hogy beszorult az oda? Kimiatt kell a pesti embereknek várni? 0630 20 10 9 09. miért van szükségünk a háttérhatalomra. Miért kell nekünk, mert ugye mindig ezek az összeesküvés elméletek, ezek mindig egy háttérhatalom művei, mindig egy háttérhatalom műveli őket. Most a félországnak a háttérhatalom a Soros György, a másik félországnak a háttérhatalom a habonyárpát, de mindenkinek kell valami háttérhatalom minden áron. Tehát háttérhatalom nélkül nem megy. Az egész világnak kell, tehát minden országban van kettő-három lokális háttérhatalom. És van a, és a globális, ugye? Van egy globális kettő-három. 4, és ezek között van olyan, amely az időn is átnyúlóan 1200 óta, lé, vagy négyezer éve létezik. Uh -huh. vagy, vagy egyenesen előbb létezett, mint az ember? Én, nem, én, én, én, én sejteni félem, hogy, hogy mi, mi szükség van a háttérhatalomra. Én úgy érzem, hogy itt valaki nem vállalja a felelősséget. Nem vállalja a felelősséget bizonyos dolgokért. Valaki fél attól, hogy korán meg fog halni, de már is áthárítja a felelősségét annak, hogy ő korán meg fog halni, és a mikrohullámú sütő gyártójára há hárítja, vagy a mobiltelefon gyártójára hárítja a felelősséget emiatt. Persze, nem lenne muszáj mikrohullámú sütőt vásárolni, nem lenne muszáj mobiltelefont vásárolni, hát erre jó a chemtrail, erre jó a repülőgépek által húzott kondenszcsík, ami mérgező, na hát azt nem lehet kikerülni, annak mindenképp az áldozatává kell lesni, tehát senki nem mutogathat rád, hogy miért vettél mobilt apuka, hogyha az tényleg rákot okoz. Ebben az esetben ki... Már, már teljesen mindegy, hiszen úgy is mérgeznek, tehát így már tök fölösleges a testmozgás, meg nyugod mert igen, már mindegy. Igen, már igen, igen. El van ez döntve igen, nagyon. Igen, arra. igazából, igazából. Már amikor, amikor megszületsz, és a csipet beültetik az agyadba, hogy kövessenek, mert olyan marha érdekes az életed, ugye? Jaj, jaj. <laughs> a, akkor, ak akkor eldől, hogy, hogy tök mindegy az egész. Arról szól ez, hogy... Ebben a helyzetben, amikor tényleg a háttérhatalom már mindent elrendezett, és már megmérgezett minket, meg nukleáris vegyi anyagokkal terheli a Ezen, Ezt a fogalmat meg tudnád magyarázni. Semmit nem jelent. Ja, okay. Szerintem összeesküvés elméletben tökéletesen hangzik. Na, bocsánat, szóval azt hittem, a, hogy kiestél a szerepet. A, há, a, a háttérhatalom mérgez minket nukleáris vegyészet nyomán, forra, formájában. Az a lényeg, hogy mi. Bo, Tudjuk meg, miért, miért teszi, miért teszi velünk ezt a háttérhatalom. Mit akar velünk tenni a háttérhatalom. Ugye az előző negyed órában azt fejtettük meg, hogy az egész Conteo az a motivációja, vagy nem csak a gyártásnak, hanem a követésnek, hogy legyen egy olyan pillanatod, amikor három ember előtte akadémikussá válhatsz és mondhatod azt a fél mondatot, hogy Ja, hát te azt hitted, hogy azért? Hát majd én elmondom, hogy nem Na azért. várjál, én majd elmagyarázom neked a világot, amiről te nem tudtál, Na, napi... és beavatlak. Tehát ebben a helyzetben én vagyok a mester, te vagy a kopasz. Na jó, de, te... Robi, mi ugyanezt ö, napi két órában csináljuk, öt és hét között, itt a 90.9 Jazzin. A 0630 <gül> 2010 909-es SMS számon tudtok elérni minket. Beszéljünk egy kicsit a háttérhatalomról, meg a felelősségáthárításról. Arról van azért... szó, hogy van itt valaki, aki szeretne még egy sört, meg egy unikumot. De lehetséges... Hogy, hogy talán az életével is kezdhetne valamit. Na, és ilyenkor jön jól a háttérhatalom. A háttérhatalom már mindent rendezett, amit én az életemmel kezdhetnék. Nekem itt már nincs más dolgom, mint még egy sört meg egy unikumot kérni. És erre való a háttérhatalom, hogy nekem már nem maradjon más, mint a sör meg az unikum. Itt már nincs értelme, gyerekek, nincs értelme semmit se csinálni. Itt nincs értelme A-ból B-be jutni, mert a B-ben csak megmérgeznek. Hagyjuk, nincs értelme semminek, még egy sört meg egy unikumot. Erre való a chemtril. Erre való az összes, összeesküvés. Kétféle ember van, alapvetően, aki az összeesküvéseknek a megszállottja. Az egyikük az, aki semmit nem hiszel. Ő az őrült. Ő az összeesküvés ö, fanatikus és megszállott. A másik, ő, a, ő éppen az áldozata. Ő, ő éppen az mellenkező ellenkező fele. Ő az, aki mindent hisz: Ő a hülye. A hülye és az őrült. Ugye a hülye az úgy áll hozzá a tévéhez, hogy ami a tévében van, az nyilvánvalóan igaz, hiszen a tévében van, a tévében a valóság van, valóságosabb, mint a valóság. És mindent automatikusan elhisz, hiszen azt nála sokkal okosabb emberek, sokkal többen, nagy, nagy, ö, hálózatokon keresztül információs hálózatokon keresztül hömpölyök tetve az hagyják dolog, hogy valaki úgy gondolja, hogy vannak nála a sokkal okosabb emberek. De az, hogy ezek ott dolgoznak, az erős. Itt az a probléma, hogy ha valaki automatikusan elhisz mindent, hiszen nyilvánvalóan bárki okosabb, aki a tévében azt a műsort csinálja, és tudod mit? Talán okosabb. De attól miért mondaná igazat, hogy okosabb? <gül> az a, a, arról van szó, hogy egyáltalán nem igaz minden, ami a tévében van, de egyáltalán nem hazugság mindaz, ami a tévében van. Mert aki azt állítja, hogy minden hazugság, ami a tévében van, az őrült, aki azt mondja, hogy minden igazság, ami a tévében van, az hülye. És a feladata egy értelmes embernek a modern világban nem lehet több sem kevesebb, mint e között, a két véglet között megtalálni azt a lótamin végig lehet sétálni, ami megtartja őt. Nem elhinni mindent, és nem elutasítani mindent. Nagyon egyszerű a megoldás. Venni kell a fáradtságot, hogy gondolkodj azon, amit éppen hallasz. Hogyha valamit kényelmesen eldöntöttél már 19 évvel ezelőtt, hogy ez a véleményed, és találkozol valamivel, ami valakivel, valaki aki mást hirdet, és mondjuk nem egy konteóval jön, hanem úgy érzed, hogy hát igen, ő más végéről fogja meg az életet, nem szeretném minden nap ezt hallgatni, de megértem, hogy miért mondja ezt, és megalapozott az ő szempontjából, akkor, akkor ne azt mondd, hogy nem ülök le veled egy asztalhoz, vagy ne azt mond, hogy nekem ezzel most ne gyere, meg hogy ez hülyeség, meg nem igaz, meg hogy kinek van igaza, mert az, az a szó, hogy igaza van valakinek, ez a kifejezés, ez is elképesztő, mert nem biztos, hogy bármelyikünknek igaza van, hanem az. De, de lehet azt azért egy... ne zárjuk ki, hogy lehet valamelyikünknek igaza. Tehát, ugye azért ne, ne dekonstruáljuk de ezt a fogalmat ne, teljesen. Van olyan szituáció, amikor tényleg az egyik állítás igaz, a másik nem. <síns> Én, égen, égen. Üh... De, de annak, a, annak a, a kipusztulása a társadalomból, hogy nem veszem a fáradtságot, hogy újra gondoljam, hogy igaz-e, amit éppen hallok, az nyomorúságot. Jó, csak, csak nem biztos, hogy feltétlenül ostobaság, vagy a gondolkodás elutasítása van a konteók mögött. Mert mi van akkor, ha én nekem ebben a konteóban hinni jól felfogott érdekem? És azért nem gondolkodom rajta, és azért nem gondolok utána, mert ha nagyon utána gondolnék, összeomlana a konteóm, és akkor mivel hárítanám át a felelőség? vagy mire, vagy hogy hárítanám át a háttérhatalomra a felelősséget, hogyan, ö, hogyan tudnék jól értesültködni a társaságban, hogyan tudnám az önigazolást legyártani a magam számára, a magam hiedelme számára, abból a, abból a csekély információból, ami a rendelkezésemre áll, ha utána járnék, felduzzasztanám ezt az információs bázist, és ezen az, az információs bázison a szánalmas konteum összeomlana.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 Jó, én. Ja, akkor én fodrász vagyok. Én meg a körmös. Hát én nem tudom, mi nem az orsága, de egy köszönöm, hogy zavartam, nem akartam. is meg, fiam. Kaptunk Még? üzeneteket a 0630 esemes es SMS számunkra. Az egyik ismerősömnek volt egy műtéttje, utána elment hogy megvan minden páros szerve. Általában minden lehetséges, írja a kedves SMS író, azt írja a másik SMS író. Bob Roberts szerint is mindössze összeesküvés elméletek voltak azok a tények, amelyek leleplezték hazug állt szent vigyorát. Ehhez a témához pedig ajánlom a Mr. Robot című sorozatot. Hát a Bob Roberts az egy mestermű, azt én mindenkinek csak ajánlani tudom, a Tim Robinsnak a írta, rá, írta rendezte főszerepli gyakorlatilag az egy személyes víziója és projektje. A miszer robot is egy elég jó sorozat, azt gondolom egy ilyen hét és feles a tízes skálán mindenképpen megér. Sziasztok! Van olyan konteu, ami elgondolkodtató, kritikus gondolkodásra késztet, például a Kennedy merényletek, és van olyan, ami kártékony és veszélyes, például a gyilkos gyógyszerlobbi, megbetegítő védőoltások, stb. stb. Vagy csak ízlés és befogadó függvénye, hogy ki melyiket kajálja be. Vélemény nos! Azzal, amit elmondtunk, véletlenül se azt akartuk mondani, hogy nem léteznek összeesküvések. Miért ne létezhetnének összeesküvések? Csak tudod, én azt gondolom őszintén, hogy egy ilyen összeesküvést, ha három embernél több tud, ha három embernél több be van avatva, ez kiszivárog, ez évtizedek viszonylatában nem maradhat titok. Tehát mindig minden nyilvánosságra jut, előbb vagy utóbb. Most lássuk, hogy mi van a Kennedy merényletekkel. Vajon véletlen az, hogy a Kennedy merényleteknek az aktáit a, a CIA, az valami, meg, a, meg, a, meg az amerikai kormány valami 40 évre, vagy 50 évre, de folyamatosan hosszabbítják meg titkosította? Uh -huh. Tehát majd talán, talán mi majd megérjük azt, hogy ezek, ez a titkosítás fel lesz oldva, és akkor hozzáférhetőek lesznek? Na most, hogyha azt látom, hogy a, hogy a szolgálat titkosít egy egy merényletet, ami egy, egy elnökkel szemben történt, ott legalábbis jogosan merül fel a gyanú, hogy a szolgálat kompromitálódhatna azok, azok alapján, a bizonyítékok alapján, ha azok nyilvánosságra kerülnének, tehát például a Kennedy merénylettel kapcsolatban hát vannak kétségeim, vagy hát én, én nekem, én el tudom képzelni, hogy igen, igaza van Oliver Stone-nak, és a CIA rendezte meg a Kennedy merényletet. De semmiképpen sem fogom úgy előadni valakinek, hogy apuka, hát te még mindig azt gondolt, hogy az Oswald az egy magányos őrült volt. Hát ne vicceljünk már, hát te még itt tartasz. Hát miről beszélsz? Hát a CIA rendezte meg az egészet, hát nem láttad az Oliver Stone filmet. Tehát nem, tehát, mert ha, ha ezt látom, akkor azt látom, hogy itt, már nem, itt, már itt a dolog nem a Konteóról szól, és nem a Konteó a cél, és ez az ember, akivel meg szemben állok, az eszköze a Konteónak, hogy az eljusson hozzám, hanem pont fordítva van. Ennek az embernek az önbizalma, meg az önigazolása a cél, és ennek a Konteó csak az eszköze. Hát erről van itt nagy baszó. Az a szép, hogy ügyes, <laughs> az a szép, hogy hogy ő is arra hivatkozik, hogy hát nem láttad az Oliver Stone filmet, hiszen ami a tévében van, az, az, az nem igaz, de ami a moziban van, hmm, az igaz. Mert ugye igazolást keres az elméletére. Ugye ez egy csomószor, amikor megfejtést keresünk, ez egy hiba, hogy nem az van, hogy hát ez a megfejtés, próbáljuk alágyömöszölni valamivel, és nem pedig fordítva, hogy nyomozzuk már ki, és a végén vonjunk le egy következtetést. De mi van, ha nem is az elméletre keresem az igazolást, hanem rám, aki az elméletet ismertetem, akkor még elmélet se kell. Előbb az, az igazolás még az elméletet is megelőzi. Tehát szükségem van egy igazolásra, ahhoz legyártok egy elméletet. Mert az mert az igazolás célja az nem az elmélet igazolása, hanem az elmélet előadójának az igazolása. Jó, hát ö, evezzünk más fizekre. E, evezzünk át egy ilyen puzsér asztrológiára. A Robi megalkotta a 12 osztály, osztályú ö, mindenféle csillagjegyes asztrológia helyett a maga ö, urbánus ö, és vidéki, asztrológiáját, amelyben... Hát ez ilyen szociológiai asztrológia. E, a, a, a, értjük, hogy mit jelent az asztrológia, ez jelent egy napjegyet, meg jelent egy aszcendest. A napjegyet, a napjegyét mindenki tudja. Tehát ha te szűz vagy, akkor a napjegyet szűz. Értjük? Hogyha te kos vagy, akkor a napjegyet kos. Én kos vagyok. Ez azt jelenti, hogy a napjegyet kos. Az aszcendensedet nehezebb kiszámolni, ahhoz már kell az időpont, pontos óra, perc, hogy mikor, mikor láttál napvilágot, az aszcendens az árnyalja a képet. Tehát ha neked mondjuk kos a napjegyed, és vízöntő az aszcendensed, az azt jelenti, hogy a főbb tulajdonságaidat a kos határozza meg, az aszcendens pedig finomítja, árnyalja ezt a képet, hozzátesz egy csomó mindent, de alapvetően a nagy vonalakban kos vagy, a részletekben, részletekben pedig az aszcendens vonatkozásában pedig vízöntő. E Hadd had szögezzem le, hogy amúgy e én tőlem ezt bárki tudománynak elismerhet, hát én megőrülök az egész asztrológiától oda-vissza, úgy, ahogy van. Na most nekem az a jó hírem, hogy ehhez nem kell hinni az asztrológiában, az asztrológia csak egy modell, amit mi most felhasználunk valójában, nem Hü -hü. az asztrológia lényege ennek a dolognak. Én csak azt kérem, hogy ez ezt a 12 állatövi jegyből álló tárcsát, ezt most vegyük le erről a gépről, erről a lemezjátszóról, vagy kerékről, és helyezzünk fel egy három tárcsát. A három tárcsának három ö, kategóriája, kategóriája van. van. Az egyik az a munkás, ugye, ő a proli. A másik az a paraszt, ugye ő a földműves, vagy gyalog a sakban, ö, és, és az értelmiségi, aki hát ugye a polgár, ő a polgár. Ő ki a sakban, hm? Az értelmiségi ki a szakban. Hát alig, ha nem a királynő. Mm. Hát igen. Szóval, ö, persze a vezér, így, így hívja így hívja a szak. Szóval helyezzük föl ezt a háromosztatú tárcsát, és ez alapján mindenki megmondhatja, hogy ő neki mi a napjegye, és mi az aszcendense. Hogy érthetőbb legyen, legyek az én napjegyem. A értelmiségi, az aszcendensem, proli. Tehát én egy értelmiségi vagyok, proli aszcendensem. Én ennek az rokona, én azt gondolom, hogy én proli vagyok, értelmiségi aszcendensem na hát, mi most itt coming out nektek, kedves hallgatók, 063020909 az SMS számunk, írjátok meg nekünk, hogy ti mik vagytok, kedves hallgatók, írjad meg, hogy te nézd magadba, lássuk, hogy az önismereted mennyit ér. Ne azt írjátok meg, hogy Gábor az ö, értelmiségi paraszt aszcendensel, mert ugye nem fogjuk érteni, hogy ki az a Gábor, hanem mondjuk mivel foglalkozol, vagy esetleg egy-egy ismert személy, akiről ezt most nem tényként állítjuk, de Megmosolyogjuk, hogyha a találó a párosítás. Azért rengeteg féle, féle kategória van. Tehát ott van például hat. Ha... Hat féle van konkrétan, mert ez a rengeteg. Oh. Na, ez, szóval ez, te... ez, a, ez a matematika mindig lehangol engem. Szörnyű. Szóval, ez a hat féle kategória persze létezik értelmiségi-értelmiségi aszcendenssel is, meg paraszt-paraszt aszcendenssel is. Ez is oh, lesz, ezt is beleszámoltad a hatba? Nem, akkor kilenc. Na hát látod. Tehát, van e, van pár, ilyen? Pár, Miért? Lehet valaki szűz, szűz aszcendelsel? Nem tudom, lehet. Természetesen. Hát, nem tudtam. Természetesen, dupla szűz. Hogy De szeretnék lehetnék? az lenne. Na hát erről van szó, ö, ö, és, és ö, arról van szó, hogy ö, ha még soha életedben nem szexeltél, akkor lehet tripla szűz, ilyen módon. Ő, mm. itt, van, itt van például Tamás Gáspár Miklós, aki az én számomra teljesen egyértelmű, ő egy értelmiségi-értelmiségi Hát az az értelmiségi-értelmiségi aszcendenssel, aki hát az nagyon-nagyon kevés szer tette ki a lábát a könyvtárból, vagy az akadémia épületéből. Tehát kifejezetten a társadalom széles rétegeitől elzárkózó egyféle, elefántcsontoronyban, egy elméleti síkon létező ember. Na ő, ő szinte biztosan értelmiségi, értelmiségi asszendenssel. Itt van velünk Miha Mihalovics gazda. Paraszt vagyok, értelmiségi asszendenssel. Azt szóval, mondja, Proli vagyok, alkoholista asszendenssel. Ez egy, ez egy, ez még paraszt hmm. és paraszt vagy, Proli asszendens is lehet. Ö, értjük, hogy alkoholista vagy. Ö, ö. Várjuk a további üzeneteket, és írjátok meg nekünk, hogy. Ki az, aki paraszt paraszt ki az aki proli proli asszendensel? Ki az, aki proli értelmiségi ascendensel, ki az, aki paraszt értelmiségi asszendensel, proli paraszt asszendensel paraszt e proli. Azt már mondtam, de van a proli proli ascendensel és a paraszt paraszt asszendensel. Szóval szeretnénk mindegyikhez kapni egy csomó eset tanulmányt, hogy azt a következő beszéd-blokkban átrághassuk, esetleg felülvizsgálhassuk, Mert tényleg érdekelne minket, hogy ki az egyrészt a Kiming Autotok, másrészt meg, hogy ki az, aki, akit ebben a fél órában dupla prolinak, dupla parasztnak vagy dupla értelmiséginek titulálhatunk? kapunk üzeneteket a Facebookon keresztül. Azt mondja Molnár Andi, hogy heteken keresztül gondolkodott rajta nyáron, és még mindig nem tudja, hogy ő, ő ezen a tárcsán hol található. Talán paraszt, értelmiségi a amúgy egészségügyi dolgozó és a diagnosztikában dolgozik. Itt nem látom a parasztot, de hát akkor biztos a kórház a város szélén, vagy a falu szélén, vagy netán a Schwarzwald Klinik, ahol ő, ő brillírozik. Azt mondja Kirill Bálint, hogy kis értelmiségi, külváros amúgy egyetemi hallgató egyelőre. Hát ő, mm. akkor, akkor hajrá. Mm. Rózsa azt mondja, hogy ő panelproli értelmiségi asszendens, tehát neki nem mindegy, milyen proli ne, ne, ne prolizzák fel. Felaprozzák a három, három osztású tárcsádat, már itt mindenféle kategóriákkal ja, alkoholi, Alkoholista meg nem, de, nem is nem, volt ilyen kérdés. De, ne, de, de nem, nem képesek a kedves hallgatók tudomásul venni, hogy egy rendszer jól ki van dolgozva, nem a, nem a rendszer tovább dolgozását kértük, hanem a magad elhelyezését benne. Nem sikerült megérteni a ha hogyha azért az aszcendensed alkoholista. Ö, azt kérdezi Megkelek, milyen csoda véletlen, hogy pont így hívnak valakit, nem? Pedig mm. volt egy ilyen mesefigura is. Hogy hova sorolnánk Trumpot és Hillary clinton -t? Hát a Trump az, én úgy gondolom, hogy a Trump az egy paraszt proli Uh -huh. Tehát én, uh -huh. az én ez... Jó, ha a paraszt van elő, mert ugye konzervatívabb, és szerintem inkább a, a földtulajdon felé húz. Mm, igen, inkább a földhöz kötődik, mint sem a semmihez. Vagy a, <gül> a, mint, sem a, mint sem a saját dühéhez, vagy a saját frusztráltságához. Uh -huh. szóval, szóval itt szerintem arról van szó, hogy a napjegyed az nagyon-nagyon erősen determinált családilag, szociálisan. Tehát a napjegyedet nem nagyon tudod felülírni. Amire, amire viszont rá tudsz hatni, az, a, az az ascendensed. A napjegyedet azt hozod otthonról. Tehát egy ilyen parasz családba, vagy egy proli családba születsz, abból nem nagyon lesz ö, értelmiségi napjegy. De an, an, az ascendenseden dolgozhatsz. Sőt, azt gondolom, hogy a napjegyed az, az 12-13 éves korodra kialakul. Az aszcendenseden akár 25 éves korodig is dolgozhatsz, hogy az aszcendensedet formált. Arra egy, egyszerűen van rá hatásod. Imádom a műsorotokat írja nekünk Kata. Köszönjük. Első generációs értelmiségiként paraszti ősökkel paraszt vagyok értelmiségi aszcendenssel. A mennyasszonyom ellenben értelmiségi proli aszcendenssel írja Krisz. Csodál, egy csodálatos élet. De ezt egyébként szerettem, amikor az emberek nem megsértődnek ezen, hanem felismerik, hogy igen, én a prolihoz, én a paraszthoz, én az értelmiségi. Ne, nem gondolja azt, hogy ebből bármelyik kettő rossz, és az egyik jó, és de, de, miért, de miért lenne bármelyik rossz? Könyörgöm. A, a paraszt, a proli, és az értelmiségi, ezek társadalmi osztályok, társadalmi kategóriák. Miért lenne bármi is rossz? Ezek legtermészetesebb dolgok. Ö, azt írja a kedves hallgató. Sziasztok, Sanci vagyok. Értelmiségi proli lennék. Értelmiségi elefántcsontoronyban nevelkedtem, felsőfokú végzettséggel rendelkezem, de gyárban dolgozom. Na hát, van, aki értelmiséginek születik, de kemény munkával egy proli asszendést összerak. A asszendens, ugye, a leszálló ágon. Nem, nem ezt jelenti, vagy valami leereszkedést? vagy igen, igen, elnézést kérek. Lereszkedik. Le, mert jelenti. ő még megbecsüli az igazi munka fogalmát. És Tessék, itt van velünk, itt van velünk, hősünk Laci azt írja, szerintem gondolkodó dupla, dupla proli vagyok. De Ez még el a nappalihoz se kell hozzátenni, hogy gondolkodó. Hát persze, hogy gondolkodó vagy, L Laci, ha nem lennél gondolkodó, akkor azzal hülyítenéd magad meg minket, hogy te értelmiségi vagy, értelmiségi asszendens vagy bármi egyéb. De láthatóan van önképed, van tükröd, van magadra reflexiód, és képes vagy megállapítani ezt. Ez teljesen oké. Okay. Nincsen, nincsen rossz kategória. Valami rossz, megmondjam, megmondja, hogy mitől lesz valami rossz. Attól lesz rossz, hogy te úgy gondolsz rá, és szégyelled, és megpróbálod elrejteni és megpróbálod kompenzálni, vagy megpróbálod kimagyarázni, megpróbálod magadnak az ellenkezőjét valamilyen módon igazolni. Önmagában semmi sem rossz. Miért lenne rossz par parasztnak, vagy prolinak lenni? Mindennek megvan a szépsége. A parasztnak például van kultúrája, csak hát nincsen önérzete. A prolinak van önérzete, csak hát nincsen kultúrája. Az értelmiségi feladata, hogy e között a két egymástól elbarikádozott társadalmi osztály között egyfajta hidat átsoljon, ami átível ezek között. Persze vannak olyan És egyáltalán értárműsége... a szájára, mert neki meg -e nincs. Na igen. <gül> <gül> De persze az értelmiségiek, főleg az értelmiségiek értelmiségi ez elzárkóznak ezelől a feladatuk elől, hogy megácsolják a hidat a parasztság és a prolik között, hiszen ők akadémiai nagy dolgozatot írnak éppen az elefántcsontoronyban. Ezért egy értelmiséginek nagyon nem árt egy proli vagy egy paraszt hogy hozzálláson valamelyik híd főálláson ennek a hídnak a megépítéséhez. Köszönjük, hogy forgattátok velünk ezt a tárcsát. Hasznosabbak voltunk, mint Klausmann Viktor bármelyik adásban, kipörgettétek nekünk saját magatokat. Ha úgy érzitek, hogy ez folytatásra szorul, akkor a Facebookon tudjuk folytatni. A napüzenete pedig úgy néz ki, hogy Horváth Zoltáné, aki megfogalmazta helyettünk, és velünk párhuzamosan, hogy a konteókkal kapcsolatban, a, a, mi ezt magyarul, a, az, össze, az összeesküvés elméletekkel kapcsolatban, hogy kényelmesebb a tehetetlenség érzetében élni, mint belátni, ha mi rontottunk el valamit, vagy ha nekünk kéne megváltoztatni a helyzetünket, illetve a gazdasági és politikai folyamatok meg nem értését is lehet konteókkal leplezni. Így a kényelmes a lényeg, hogy ne az én hibám, ne az én felelősségem legyen. Hát már pedig az.